І як тільки стемніло, бойові групи вирушили на байрак, зубівку, хомутець на близькі і дальні дороги. То був перший партизанський удар удар несподіваний, як блискавиця гробиної ночі. Вже на ранок окупанти не з трьох новоспечених старост і двох начальників поліції та з десяток поліцаїв які не стигли навтішитися німецькою зброєю, віддавши її партизанам, за однею свою чорну душу. А до загону прилучилося понад два десятки нових війців та ще група оточенців, яка прибилася з-під лубен на чолі з молоденьким лейтенантом в зеленому кашкеті прикордонника. Він пройшов зі своїми солдатами з двоями від самого Сяну. Бойова група що повернулася з ромаданівського шляху, з радістю доповідала. Вечером ми влаштували засідку за собом. Перетнули дротом дорогу. Машина з гітлерівцями перекинулась. Як виявилось, то були штабісти. Ну, ми їх прикінчили. Ващенко метнув остро очима. Та ні, не всі, усміхнувся начальник розвідки. Одного залишили. Дуже йому хотілося з вами поговорити, товаришу командир Ну, що ж, поговоримо... А це наші трофеї, різні німецькі документи і прапор фашистський. Ну що ж, молодці, ці документи ми передамо кудись слід. Направляємо групу солдатів оточенців до Харкова. Хлопці вони бувалі, проб'ються, а прапор фашистський. Закопаємо ось тут під дубом. Нехай лежить там до нашої перемоги. Хто зостанеться з нас живий, той відкопає і здасть до музею це ж маття зі свастикою. Хай знають наші діти й онуки, як билися ми проти регулярних частин. Гітлеріці зогниють у землі, а ця ганчірка залишиться як свідчення їхньої поразки й ганьби. А тепер давайте вашого полоненого фюрера подивимося, якого він рангу. Хлопці притягли зв'язаного грядного гітлерівця, що аж по від жаху, а чи, може, від люті. Хто ти? запитав його Іващенко. Переклади йому. Звернувся командир до учителя німецької мови, що нині був за перекладача. «Я знаю по-русски», – хлипнув полонений. «То ні, спеціально, значить, учився, завойовничок. Ну от бач, і пригодилося», – гостро кинув поглядом опецьковатого німця. «То хто ж ти будеш, непроханий госте? Я є полковник німецької армії, я протестую. Ви воюєте не по правилам». «Яких тобі ще треба правил розбійнику? Ви напали віроломно на нашу країну. Долізли, мов гадючі, аж сюди чинити розбій і ще вимагаєте якихось правил ведення війни з полота. Розстріляти негайно. За нього нам більше скажуть документи. Розберися в них, товаришу Чугаю. Розберемо ось». Полонений фашист, відчувши, що з ним панькатись не збирається, Заволав, що сили «О, майн год, Я все скажу! Мій возіль і штаба документ про наступ на Харков!» І полковник розповів усе, що знав про майбутній наступ на Харків. Осінніми вечорами, коли темрявою кутались ліси, насторожена тиша огортала партизанський табір. В такі вечори збирались бійці біля командирської землянки – говорили поміж собою стиха, згадували недавні минули. От цього вечора, перед тим, як вирушити на Сорочинці, зійшлись партизани до гурту. Знайшли серед них і такі, що пам'ятають ще громадянську війну, були учасниками повстання проти німців і гетьмана ще в далекому 18-му році. Григорій Олексійович уважно слухав спогади старих партизанів, і згадалися йому сторінки з давно прочитаної книги, яку він особливо любив, знав цілі сторінки на пам'ять. «Це добре, що ви згадали, 18-й рік, пам'ять вона гартує волю, надає сили». Проте повстання писав і Юрій Яновський у «Вершниках», Пригадайте його «Листовічність». Героєм того правдивого оповідання був Сорочинський листоноша. І на якусь мить командир загону замислився – а потім вичитав з пам'яті, ніби зі старинок книги. Тоді мало бути більшовицьке повстання проти гетьмана і німців. Хтось виказав, що воно почнеться. І покотиться пслом, слом, а центру сорочинця, догадяче, спалахне ціла округа. Партизани слухали мовчки, ніби вперше довідались про сорочинського листоношу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 В партизанському гурті тише, тільки ліз гуде, насторожено, ніби переповідає давню легенду. Лазо розповідав, як мордували листоношу, і як притомнівши на холоднім піску, той побачив, що на добріє низько сонце. І в душі радів з того, що скоро прийде ніч, а за тим і вдарить час повстання. Листоноша так і не показав ворогам, де закопано зброю. Він дочекався, коли глухої ночі в далекій темряві народилася безліч вогнів, то йшла, насувалася грізним ста, і йшли червоні повстанці. Ось, хто візьме зброю, крикнув остання вестоноша. Тепер стріляйте, щоб я не мучився, стануть села, вийдуть комнизами, прощай, світе, цю темну ніч. І пішов листовічність. Пішов від рядового бійця революції. Села над Пслом задзвонили в усі дзвони, і їх чути стало на багато верст. Села над імслом запалили вогнище височенні, і їх стало видно на багато верст. Ось так, дорогі товариші, було в минулому над нашим Пслом. ті події ніби перекликаються з тими, що відбуваються нині. Бо звелися ми на бій і до нас повернувся з вічності листоноша, зірець мужності і героїзму. Партизани слухали розповідь свого командира, готові рушити на бій з ворогом. Коли темна ніч впала на ліси, бойовий загін вирушив на Сорочинці. Вже добралися до Псла, там за рікою і село. ондечки видніться церква на крутому березі. Ліворуч на вербі чорніє лелече гніздо, і на ньому лопатить безсонний лелека, ніби з кулемета. Треба послати розвідку, наказав командир групи. Може, хто хоче добровільно? Зголосилося четверо всі місцеві, і серед них речаний.